الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و قُلْنَا لِلْمَلَائِكَتِ اسْجُدُوا لِآدَمَا فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ قَالَ أَاسْجُدُوا لِمَنْ خَلَقْتَ تُوِيْنَا تُخِيانِ <تصفح> کَبِيرِ ذکر کو جموں معجزہ لېګو لکه خلقو کې سرکشي پیدا کی نور پسې د تواغي بیان شورو کې چاره ایبلیس ته په واقعي ادم عليه السلام ذکر کیږي صورت کې سلو رمزل د مقصد لپاره چې انکار د معجزاتونه انکار د معجزاتونه چې ادم الله السلام د الله یو معجزه وا آیت من آیات الله ابلیس انکار وکړو عذاب کراږي همیشه په لعنت کراوي دی مقصد د پاره ذکر کړي او تفصيل کی ہدایت نور سوره نحل جنو له سلو سلطانن زدا گلب نشته په مینهانو او یاد کا چې وی مونږه ملائکه تاسو سجداو کيادم له سلام تام سجدا کړه وټولو مگر ابلیس نه قال وی به اسجدو لمن خلقت توینا آیا زسې دا کوم هغه چاته ستاپه دا کړه د خټینا استهزاء کئ او دا هغه د تکبر و زاحت کئ چې انسان انتهای توهین یې نو یو زلیوی اسجدو دویم قال بیا وی ارائتک یلا خبر را کما تا هاذالذی کرم تعالی دا د مولای اسلام دی په ما وچت کو مطلب یې سو چې لېما کرم تعالی ولې په ما وچت کو لن اخرتنی الایومل قیامت کچره زدي روز تو تر قیامت تر ورځې پوری محلت ترا کو لا احتنکن زرریته او الا قلیلہ نبیخ بنیاد باوباسم داولاد دادو اگر لک برا نپاتی کی گئی دو ادائی اکلاو دید پارے اسوال کردو دا اللہ انہا چې لڑیر امر راکا چیزی با کمزان لہ اوکا کار داغو چی بنديان انسانان گمراه کړم اولاد د ادم علی السلام قال اذهب ویلا دتا چیکوا چې چی سکول شي اذهب معنی دا نه چې زده دې بس ته اجازه ته چې سکول شنو او امر د پاره دی فَمَنْ تَبِعَكَ مِنُمْ مَغَسُوكُ چِتَابِ دَارِ كِيسْتَا پَدِي بَنْدِيَانُو كِي فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاهُكُمْ جَزَاهُمْ مَوْفُورًا دا جہنم چه ده دا صدا دستا سوزا صدا پورا وَسْتَفْزِزْمَنِ اسْتَتْوَاتَ مِنُمْ بِسَوْتِكَ او اویا اغسو کو جستا طاقت کیگی دا دینا پخپل سره سران سخلق با پخپل آواز سران یاری اگمرا کہوے ہیں تا آواز مانا ٹول مغصرین کی الغناؤ اللہو واللعب امام راضی ہوئی دا دنیا سرودنا گانے بجانے تو شیطان آواز دے خلق بھی گمراہ کی گئے او دیمانا کی بیزاوی ہوا السوت اللذی یدعو بی حلیہ معصیت اللہ ہر دنیا کے بدید پارکی گئے چاہ خلق گناہ تراؤ بلی لاماسیۃ اللایین دعوت ورکولې چې باغیسه الله نا فرمانه ما کارسو کې خو شیطان आवाज او طويل شي اگر کاغد انسان نخلی ناروزی خو دې ته شیطان आवाज ویل شي دغه گمراهیت دعوت ورکوي فاضل والیم بخیل ک اور اخلاص کا پذیبان یہ خپل سوارو لخ کرے ورجل کا خپل پیادہ لخ کرے سمو کی د دې انسان ګمراکو له پار اخپل واسو کا خیل او رجل سوارو پیاده سي داو کنایہ ده کثرت نه ده بس محاورہ څنګه راځه چې راځه چې پیاده او سواري پټول را خلاص کوي کنه او درسي ابو بکر جساسوي جس كل رجلن او ماشين لا معصيه الله من الانس والجن وهو من رجل شيطان خیلی دنیای کې جههر باندې وګمره تا او د الله تعالی فرمانه روان دې نو کې سکینوس سور دې نو مو او کې پیاد دا یوم د شيطان او دوله خکرو کې ده کنه چې سو پیاد دی او سو سواری ناګمرت نه ده خلق دې ګمرهه پس روان کپسکی سور روانندہ داغس وارو لخ کری کپیادہ روانندہ رجل پیادہ لخ او داغس امام رازی وی کلو من شارکہو فی الدعائی للمعصیتی ارسوک چدی شیطان سرا پدیسی پتنو شریکی چ څنګه دې دعوت ورکې کوپر شریک تا او بل سو کوم نا غږ دلخکر شو کنه کار سوار دي کو پیاده دي کار کوي چې دې کم کار کوي نا غږ دلخکر شو <تصف> <تصف> دا سې قیامت پورې چې کوم خلق جنگي کې مسلمانانو سره کار پیاده یو کو سوارين ددلش دلخری دي کنه به خېل کو راجلې وشاریکم فلموالی والاولاد اوزان شریک کا دی خلقو سرا په مالونو کې او په اولاد کې او لري د دې په مالونو کې واستاب راخې مشرکان چې څومره د غیر الله نظر و نیاز ور کوي دا شیطان برخه ده کنه هغه ته نزان لمقرر کړی لاتهخذن من عباده کنا سویبن لا دغ برخه دا مشرکان چې په خپل مال کې او سارو کې برخه کولی چې hazard لاله ہیں فاضل شرکاینا سو خدایو کنا دا که سمره چې حرام مالونه دي په دنیا کې د دې کې شیطان ای سره شریک دي کنا دا که اولادوم پاولاد کې او سره څنګه شریک حکم اولاد څنګه فرمان دی ناغ شیطان مګري او دغه مپ سرین ځکر کوي ما زه بهحولې لی چې کو خل خپل اولا د خپل خدایانو په نو باندې قربانی کړی دی نو دغه دشیطان شو ی قتل کړي خپل اولاد د یاې د لوګې یا د نور سووج نه دا ټول په اولاد د شیطان حسابي وعدهم او یې راوړه خلک او وادي وسره وکان په دي طریقې گمراه کان چاته اي چې په دي و جنت تزي په دي کې سوابو ندي فرمایا ته مو شیطانو الا غرورن وادي نو شیطان خلق سره ما ګرځدو کې د پاران انای با دی له سرکال هم سلطانن وشګه چلای زما بندیا نی سب اس زور نچليږي شنو مخکی او ته مخلص ویلو حجر کی چلای عبادکم من المخلصین اریت الیذل تحمل بندیان وی مرات دی اهل العقل اه والعلم والایمان دیت عبادی ویلی شی چیغی سر عقل شتا علم ایمان مومنان دی والله وی غزما بندیان دی تا غیط رانیت دیکی دیم نشی تب دا غینا تختی فکفا بی او کافی دی ربستازی موار ساتون کے اولید کا حکم داو چکلی مخګې څېګر شو چې کوم عمل کوو نو وايي چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم د بیا تاسو ته نشی رانځد کېدی دا اولې کلمې څه چللې نه بس الله ساتل کوي کنه دا کلمه خدای دې پاره یو ځغاو کنه یو شرط چې او نه اجازه ته الله کوي په ملایکو سره په خپل آ د بیا ځینې تختې کنه ربكم الذي يرج لكم الفلك في البحر رب ستار و ازاد ته پرکار سازي کي کنا وكيل چاتوئي کار ساز تا الله پرکار سازي ذکر کي چز تاسو د پارا چلو هم په درياپ کې تاسو کولی شي هغه ذات چې چليت ساز د پارا د وسمندر کې لتبتو من فزله دې دې پارا چې تاسو په حلال مال وګټه انه کانبي کوم رحیمان تنه نور لوي رحم کوم د کیشي بهشکه الله په تاسو لري رحم والے چې هغه سمندر کې مستوذه پارا د حلال رزق لارې جوړې کړی کاروبارونه د سم کړې نو نور څو اړه فلسطا نہ شکر ی علماء ته معلومه دا جیو پدما رحم وګورا ابو الفلسطا ونه شکر ایت وګورا سنگا ویزامسکم الذر فی البحر کناچی اورسی تاسو ته سو مصیبت پدی دریا اب کې و سمندر کې جازګڈ ورشی ظلمن تدعون الا ایاو رکشیستا سنا خپل خدایان چې تاسو بوته आवाज کوو صرف اللهم یادی دا ولي پويږه کنا چې رحیم خواږه دي کارساز خواږه دي بل څوک نيشتو موږ کچه غواهد تا کنا فلما نجاکم البر کله چې اخلاصم کی وچتا اعرضتم موږ هم والو کنا خپله وا ټګ نه شو که نه محم واړو دا خپل خبرې نه په انسان انسانو کفان او د انسان د خپل رب ډیر نا شکره دا دغه هم ته وګوره او د د نا شکرې ته او ګورران مه پ زت چې ی ب شويلا شو چې ته و چې ته شوونه دغه د زما با نهشتهتونلی بچ بهشي زماه. این یخ سفابکم جان بلبری چلا غرک کتا سلرا پدی وچ از مکا سمرای غرک کلی او یرسل علیکم حاسبا او یاووری پتا سباند کانی سملا تجدو لکم وکیلا بیابا نو میتا سوزاند پارا بل سوک زیموار او کارساز بیابا ایس سوک راو نرسی نددی عذابون نوم نشی بچ که دیخا او دویم چې کو چې نه خیر دراب نهخواوتو که نهمونږ ځان د غ کې دوه بچ کو او بچ بیا به هم را وولمه اماتون او تاسو بچ د کوم په تاارتن اخرا چې اپس کی تاسو ل را پهې دریاب کې بلزل ځل بیا ضرورت تلپیخ ل کې دریاب ته تا د غړیره تونونه بیا به راشي کشتو کې بهک نه په بیا به نه بچ کوي په یورلی کوم قاسفا من ریحې رالیږې به تاسو باې غ ما توون کې هوان داسې تووفان برشي چې کشت به د لمات رامات کې په ی غرق بهم کې بس بما کافرتون او زیات الله بس مجرمله صور ک که نه تاسو مجرمانوے کفرم کڑیو اللہ با اللہ سزا درکی بیا بے سوکر آباسی دقا کشتے و بیڑے دقا نشی راستین دل سره او باسي تاسو ایچ دل سکالو سم ملات جدول کمال نابی تبیعا بیا با نمو میں تاسو زاند پارا پما باندی د دی خبری تپوسک انکی بی د دې غار کې دوه په حق کېبا سوکی چې زمانه تپو سوکی د دې دینه شکرې بیان کړه اوز د شیطان هغه وسوسې دي چې غلط په دې طریقه گمراه کړي بیا ترغیب ذکر کړي انسان ته چې ورخ په ل عزت محراب او ما معزز پیدا کړ نو ځان په زوره ځلی لکه په د کاررمنا بې آدمه یقینامونږه عز ته کرامت ورکرکی دی دي او لا د دمې سلام دناوم فبرې وال بهبحې هغه کرامت دا دی چې مشران کړي دي پهچ او په لممده کې ددي چلیږې عملناوم کار خوټول ددي دی که <تصفح> نه کارسمه ری جانور دی اس دی او دی ما تحت ثی کنا حمل نام دی له مختیار ورکړې پوچا او پلمدکی ورزق نام مینت وایباته ورزق ورکړې دی لا ډیر صفان جنور مخلوق رزق خو خالی نه دی دا کچロナ او د دې رزق ډیر صفال وفضل نام الا کثیر ممن خلقنا تفزیلا او فضیلت م ورکلې دي انسان لا ډېر هغه مخلوق چې لای موږ نور پیدا کړی دي کنه دې پاګه ډېرو چتې تفزیلا او پورا فضیلت سره هغه پورا فضیلت سره دي هغه ډېر سجن کې دي چې یو خدل بدن سیده ورکلې مستقيم انسان ته مستقيم القامت ویل شي او بلی دلیدو خبرو چل ورکڑی ده خبری کولیشنور خطول آجمادی او دلی ااقل ورکڑی دا سل شید خواب پا دی بانده اللہو چتکڑی پر طول مخلوق بانده تاقل پوجه بانده نوزداؤچی ترغیب ورکو چ دنیا کې مونږ د لفضیلت تر کړه ده او فضیلت بل ده داس دنیا د هغه تنرسي کته دی جنتی شان اولی د کنا فرد دې دوه د نړۍ دوه ډیر پرخ دینو الله وي کنه یوم ندعو کل یاد بام امامهم چموږ برا او بلو आवाज به هر یو بنده تازه خپل عمل نامي سره نا تندل ته کې عمل نامه کتاب امام متوي انوري مانیک کلي دین هغه مناسب ندي چار سړی به خپل په خپل امام پسروانی غوته مخکيده ور پسي یا خپل کتاب پسروانی دا امت په قران په سې او نور په تورات په سې او په انجیل په سې اویا پیغمبران دې امامیم هر امت با په خپل پیغمبر په سې رواني یی با هڅېک ده دلته مطلب نه وکنه به دا معنی کوم مناسب دی غلطه او ته نشويلې هغه غلطی معنی نوري چاوسو کوي مرث نن دا مذهبي امام مان دي احناب په امام بو حني بابا سروانه شوافي په امام شافي په سروانه ریوي کوم په لبوزي او ځینوم غلطه معنا چې د امام نچا مور غست ده هم د امام نه مور واست ده ارسلی تبوی اواز کی گی دا مور پا نم سرا چی ابن تا فلان تا یہ دا پلان ایزی ہوئی ابن تا فلان تا ای ابن تا فلان تا آواز داو لی داوی چی پا عیسیٰ علیہ السلام پردراشی کنو ولی کچی پا پلار سرایوات آواز نو عیسیٰ السلام پلار کم امور خوش تک نه بس پرداو پیرا شین دا غوړی چې دا څه چا ویلو دا د قران خلافم ده احزاب کې راځي چې ادعوهم لآباهم خلغه تا چی आवाज کوي د پلار نو متاخله چې ابن یاقوب ابن اسحاق ابن فلان دا وتاخله امور نوم چا چا وی او ما نه کړی د دا قران داوبه او دا ځکه ویلو چې قیامت کې بل الله आवाज کینو یاد مور پهن می یاد پلار پهن مولخ په نوې نشته او خپل نو متوازن کی الله قرآن کې عمر ده دا مندا معنا چا کړی دا قرتین عمل له ما فمن اوتیه کتاب او چل چور کړې شو مل الله مخ په لا به يميني په خلاص باندې هله کې قرونه کتابم د خلق و ډیر په خوشاله سره لولی هغه خپل عملنامه ولا یذلمون فتیلان اپدیسر و پاغه ملامه کی بالکل څه نقصان زیاتې کمې نه شي وې تومره لکفتیل د کجورې د اډو کی نڅې کم نره پټ چا پیر دې سپین هغه تفاتیل وې تومره وصر نه نبی وصر کینې د ادم نه نه Oh. مانا اچھ نبو اکیو سے رضی آتے ہیں ظلم ومن کا نبی آزی آمام فو اپیل آخرت آمام اگر چراغلی زمونگ پوصو لکے چا مل کل پا ظاہر دا قرآن بان نکل کفری ہم دا سی آیاتی کن چی تو وہ ظاہری مانا سکے جګه سو کو چې په دنیا کې لرونځ سترګې نه وي ف هو فالاخرته عام ان او کې مړون دی دا کوم دیر هغه دی به تعویل نکې خامخا و دې کې تعویل کوي ام بوسرینو کړی حسن بن بصری من کان فی هذه دنیا کافر رمضان لن دا مطلب دی چې دې دنیا کې کافر وګمره او نړوند دی او ته وې کنه داغه کافرت کې پرشتیاړون دي او نو صحیح خبره ده ترې وخت ته پوری به الله هغه سړون پاسولې بیا ولس ترګي ورکی سو وخت ته پوری به دغه سي اعما وي او بیا ته نادانانه څنګه قران وې چې واذل سبيلا ولون به داسې چلار وته ني معلومه کله وې بل په لغړځي کې شو څوک ته پوسم نشکولای تل کنه هغه څوک د قران او په کومره او په کومره کې مبتلای نه غو په آخرت کې وډن پاسي زګدا تواه من منعرزان ذکري فن له مايشه کا چ الله وی له زو ما دا د دسه خیال له چ الله و عزت کړي 124 کې سوره توه ها کرا و و نحشرو یوم القیامه اعمان الله ای قیامت کې لون پاسو دی و چې وی چې الله زخه دنیا کې روغ موټو ازما خدعواله نظرونه پوراو دニーズیه دلری دخروغه ما فادت کوم تباسیره الله وی تکم زې روغ وي تا تایا تونر علی گلیو اما تویلو چهازا بسوا ایرو مېر ربکم استاسر گی دادی دا له تاسر گی موه خو بستانه پاتې شي دا استر گی چې دا در حضرت کې درس رايي نا تا پري خو دي کزا لک اتت کا يا تو نا فنسيته او کزا ل کليومتن سا نلته او تویل کنه حقيقي لون کنه زه کله امانه غمعنه واستي ادم گمراه وي دلته و نو معلومه او دې به حق ته تلاش پسه ګرځې کله یو پسې کله بل پسې لار ته روښیو او قیامت کې به ته نځ جنت لار روښیوینو وین کا ذول یفتنونک تذری مې سبا شروع کیږي چې اخراج د پیغمبرانو دی او د نبی له سلام حال چې پرې نه خوډه کنا مکه کی چې ام بیا شللی نه غي باندې عذاب راغله دا دریم سبب د عذابو نیز دی دی د کافران لیفتینو نکاں تا پډیر الوه فتنه کی غرضی ان اللذی یوهینا ایلیک اداغی قران نا چمږه تا تا وحی کولی دی نه دی الیبل پلا تلوی فتنه دغه د قران نا سدی لوی فتنه چې د قران نو اوری نو سبکه د تاری علینا غیره بعد بیا بیا کار بای بیا چې خواب چه ده قرآن نو آولی ده نونازوالی بای زیارتو نو بای تاویزو نو بای سحر و جادو بای نور بسیلتکی نور خسنیشتا ده خواب کم خلق چه ده قرآن نو آولی ده <تصفيق> پدقی غزه باختا شوه ده خواب دا پرست سره مداغه د شملي دا دی وېدان نه مني اسو ایتامه نه لید کنه ځان ته دوا kawa لته پتری علي نه غیره چې ته جوړ کې پمنګ باندي بلسو قران وې چې څوک د دینه واولید نو په خدای او بلسه جوړېنو وا اذا لاتخزو ک خلیلا ولیکنه خلکو دمرخه واخې دمر وای خوږي <تصفيق> <تصفيق> د ټولو به دوستې او مصیبتونو با باندې نه مړی کی او دا وخت کې یو باندې چې خلک تعالی رښتوال دوستو ولیک <تصفيق> خلکو دښمنی خو د دې سره د قران سره د الله کتاب سره ده او جدا ته پری ده نو بس دوست شو د هغې مشر شوي او چې سو نهاب ک هر ب ډیري بیا نوګور پې غمبر ته سومره منڅې جوړی کړی سمرره جرګې اور پهېیکی کل په خپل ترړ ستبو تعاللی چې تدي دی روواه ته ووایه چې دمونږ د خدای نو ته ب راځ نووي اونګ په ډیر خفه گو خیر دی ارشد دی ووی مونږ به ومانو وضیت دی بدرنه ووی عقبات ووی چې وردا مشران دی راغلی استانه گیله کوي دې زموږ یانو پسند پرې اده کانو دینه سوغاله انبیی صلی الله علیه ورا تووی چې کتیو مرګرشی خو ځخ پله مکنو او سبهه وته یدا به او ته وی دی ګوره دې کیسه پر اخ دے خدای هغه رسول دې برکتی کانه دې تی په په له وکولیو نو د منات تم د غصې دي کنه داون دې د برکتی دادې نو په دې سبا نبی اسلام سره وروانو وګوره کې دې چې دا یې لک راغلی چې زذ د ذیلات منات و بیا سنوي منو جدا مشرانو او باباګان په خپو کېږي ځما ابو جهل بابا او له حب بابا چې دې په خپو کېږي بیا و نه يم اسنو نلاوته يقسم تنبيه ور کوي ولولا ان ثبتناک اې پیغمبره کچره موږ مضبوط کړو نوې ساتلې د دې دې فریبونو نه چلونو نه لقد کتا يقينا تنزديوي نزديوي ترکان ویلې هم شین قلیلن چاوړې دې لوی دې تعلقونتي لویقونتي دغه او چی د لات معناتوم ذ بیا ناغسته د لویقونتي اوړي دې لوکانو نیز دې چاوړې دې لوی دې تعلقونتي اذن لا زقنا کذيف الحیاتي وذيف المماتيم نو دغه واخ وما څوک له تا ته د چن عذاب په دنیا کې او د چن عذاب پس د مرګ نه زګاسته لپاره دنیا کې حيات او مشتانه مامات او مشتا دواله شته کله ولي سګيستا مرتبه لوي ده شاندلوي دي نو ستانه معمولی غون تي غلطي بيا بډې زیاته ده الله په نيز باندې و لیکن بیا و تانو منتظان لا پما باندی سوک مددگارن و را ساته خود چه خطاب پیغمبر تاکی خو مطلب امتی اغا چه تاوڑی دو دا خو امت تاوی اللہ چو گره کواوڑی دن دنیا کی ممدو چن عذاب و اخرت کیوم اس سوک بانوی بیا گوره و این کادول استفیزونک من دا اغا کې. دریم ایسا شورو شوا اخراج الرسول پیغمبران استل سبب دا عذاب ده مکیه والاو پیغمبر ویستو نوازابون پیشورو نشو وینکادو نزدیدام شرکان لستفیزدونک من الارضیم چه تاو باسی دی مکینا چه تاو یری پا دی مکاکی او دی یری لیو خرجو کمن او چه دباؤونا ورزیو وید اللہ البسونا خلافک الا قلیلا نو دقا وقتی با دی درنگ نتی رستان رستو مگر لگو کتیویستی دیبن پکن پا پاتی دیس خیال ولی سننة من قدر دا طریقہ دا دا خودیر مجرب طریقہ دا چلی سمره پیغمبران چې مالې کلی دي د قداغي سنتو نېدي پریغي په خپل ځای کې خپل کلی کې چې کله یې ستلې دینو پاغي عذاب راغله سنت خو نبدلې سنت امن دا طریقه ده د هغه پیغمبرانو قد ارسلنا قبلک من رسولینا چې لې کلی دي مون مخکستانه پیغمبران زمونږه خدای دا غي طریقه ده نغسوی ولا تجیدو لسنتنا ندا زمون تاریخه دا تبا نممیز زمون تاریخه لرا بدل دل نسنگا یو ذا اکی وطا دا پیغمبرانو تاریخه ہوئی او بل ذا چې وی, وی چلی سنتنا او دا سنت دا انبیاءو دی که سنت دا اللہ دی ندا دوالو دی کنا دا اللہ سنت خو خود دی چه غی خالق دی پیغمبران تیزکا نسبت وګ چې پاږي تیرشي وي دي نو دا طریقي پاږي تیرشي وي دي نو دوار تیزکا نسبت کیږي ښا یو ته نسبت الله تکیږي خالق دې او نسبت عبادت تکیږي هغه یکاسب دې کسب پاږي کړې دې دا سختې هو پاږي تیرشي نو زګدوار ته نسبت کو او روح المعانی وی السنة لله عز وجل سنة خدا الله دی د نور زاین کوي چې سنت الله التی ووظیفه ال الرسول پیغمبرانو ته اوله نسبت شو لانا سنتن لاجلهم زګدا طریقال لا داغیده پارا را تیوا داغیده پار نه مګی ته زکه نسبت شو طریقدا الله ولیکن نازل کڑی پیغمبران دو پاروا چکل دیوشلی زبا زبراولم نبو میں زمنہ طریقے لرا بدلی دل لگر دیزے کی مشکل اورستم راضی چے مشرکان دا زور لگاو چے پیغمبر نو وینستو لال کنه دا خدای غیار کار کامیاب شوبیا او لاروبلی ز توچنا دي تانشيس ته نو یو د استل دي او یو د پیغمبرانو پخپل ز کلی پرې خودل دي د کافیر دا مطلب چې مونږ به په بیزته سره و باسو نغه خو یې نه سبي زته سره. هغه نن دي কাম یاخ اپ شو. اپی امبرچه تلې داغه پخپلي عزت سره تلې پخپله خواه تلې. او په آرام سره تلې دي. ولې کار کارخونه شي؟ ځکه کم کمیس تل یادول نبي زته. او داغه نه الله بچو. هغه چې بیا تلې دې کله پرې خې دې نه خو په عزت نه به مو می زمون طریقې لاره بدلې دل. نو کله چې هجرت کیږي علاوه دې په راسبا پکار دي چله ده هجرت کامیاب کی اقیم الصلات لذلوک الشمس الى غسق الليل وقران الفجر نو پابندي کوا د مانزو د پینزو وارون ولي په وخت اوړې دو د نور کې ترتوري دو د شپې پوري ننور اولید الماس پخین بیار پسی مازیگر بیار پسی ماخام بیار ماز خوتن غسق اللیل دا پکرال سلور وعلا او قرآن الفجر دا دا د دو پینز وقت منزون پابندی کوا دی سر کامیابی حاصلی کنخا کا ان الحسنات یو زبن السیعات دا عبادت چی دی دی سر نوم ختمی گی. اغیتوم سیئات وی او دې سره دې انسان مشکلاتم ختمې وی یو د اخرت ته پاره هو دي دنیا مشکلاتم الله په دې سر سره لري کوي کنه ها چډیر په سکون سره اړیر په اخلاص سره عبادتو کې او سوالو کې چې الله ما دې ظالم نه اخلاص کې خار ان قران الفجر کنا مشهودا بېشکه لستل سبا چې دي د حاضری کولې شوې دا د ملایکو ولی تشهدو ملائکۃ الليل و ملائکۃ النهار په دا وخت کې دواله قسم جمع شي ملائک د شپې غوښتیږي خلا ایصاری مانځتا او دروازه غراش نمشہودان شو حاضر کلی شوې ده د ملائک یا دا مطلب د دې چې دا لوستل الله ته زمرا محبوب دي چاغه ته په خپل حاضر شیا خو حاضرې کړه حدیث کراږي چې زو د شپې په آخر کې د اسمان ترا کوشما انزدي شي کړه او وایم چې څوک د زمانه بخنغواړي څوک د زمانه نه بخن نه دا مطلب نه چې څوک په عبادت کې مصروفې نو دغه سائل شو دغه مستغفر شو دغه داعی شو سوالګریوم شو بخنه غوښتون کې شو شعر شیدم نو زکه مشهود نه یو توی متشابهات چې الله خيجه کوزي کې نفذه دا داسنه ښا چې دا وخت ډیر د قبل دو وخته والمستغفرین بلا اسهار وبلا اسهار او مستغفرون نزا عبادت وکه نو الله واسان کی کار واسان شيخه او من الليل فتحجت به او بعضی ز شپینا بيدار کا په قران سره تهجدا تيقظا بيدارول تویل شي بيدار کا بعضی حصہ شپې په قران سره بهی نافله تلکان درځي فرض نه یو زیاتی عبادت څخه ستاسو پاران یو دا معنا فرض خوندي کنا منافلات نه وته زکه وي چې هغه فرائض شو اذان وافيل دي اذوین د دې چې خلق چې عبادت کوي ځان کړی د دې پر چالهاره تمافيو کې بخنو کې او ته وي د دې پر نه کې زته معصومي کنا ته معصومستانه ګناکي ګن نه بخنه تساجت شو له دا استاده پار یو زیاتی شي شه ها داګه خلقو ته پار غو زیاتی نه دي چې دا غي ګناو نه په معاف کیږي او استاد او تدغه جت نشتا منافله تلګه داسې واي خبره شو استاد دا, دا فرض نو په پیغمبر باندې صاحب asa ayyaba asa rabbuka maqamam mahmudan زړه چې اوبر سي تعالی رب ستایي مقام استایلي پیغمام مقام د شفاعت کبری ده مرتبه ذکر که کنه چې دې عبادت سره د دنیا مرتبه هم حاصل شي د آخرت مرتبه هم حاصل شي نو دنیا مرتبه مرتب دار چې تا باندې وحجرت آسان شي د آخرت مرتبه دار چې تا ته مقام محمود حاصل شي چې شفاعت کبری د پیغمبر شفاعت چال باغ شروع کوي ښا نو یو خو عبادتو کې مصروف شې او بل دعا ده هجرت د هجرت دعا ده اوداهر هر چاله فقارې ښه چې له هجرت کېنو چې دا دعاو کې وقر رب ادخلنی مدخل صدق هو په دعا کې چې رب ما داخل کې دي مدینې ته په داسې داخلي دوسره چې د عزت وي نو هغه سيوک نه ښه مدینه والو سور وذی استقبال لراوتو به راوتو ابيا واپسلو راوتو ابيا واپسلو په اخیری روز باندې وې اسار شت در ډیر ګرمې پورن اوره سي د کنه څنګه دا ډېر د عزت اخلی دو واخرج نی مخرج صدقن ابا سما لرا په وته لو د عزت سره چې د دې دې چې شر شور جو جگړه ته جوړ لاس ما سچول ته جوړ انشي ناغنه شوکه نه خا مخرج صرفن او یعلم لذون کسلطان النصيره او هر زه زماده پاره خپل طرف نه دا شي غلبا چې امداد ور سره شاملې او لیک چلا الله غلبا ورکی دنیا کې فاغه وخت سره ای ابياني ناغه سلطان نصير نشکنه مالدا سی غلبره کی چې مدد ورسره ای چې بیا به کی ذلت نه ای بیا به کی کمزوری نه ای دا دعوا اصل کی دا دعوا کوا د اصل مطلب د دې مناسب مناسبه اخریجنی او ادخلنی نور معنی مفسرین کوي ابن جوزیه اولسقوال ذکر کوي فقا س احتمالات ته ایمانې نه دي احتمالات اوس چې حجرت کوې پیغمبرانو غبرراننو د خلکو اعتراض پیدا شو چې زلوړ ختم شو کامیاب نشو شو پلی د کامیاب وي چې په خپل کوي چې او نو مسافر شو پر دیس پل شو دا نو ته اعلانو کې چې نه؟ حق خوص راگئی چو ورپسی او حق بحوص را دیخوا دکتا دا قربانی دا او آیا جا الحق چه حق راگئی حق کامیاب شو غالب شو وزا قلبات او باطل ختم شو حق سده قرآن راگئی وزا قلبات او باطل ختم شو چې اغا شرک دیم جا الحق و حق راغی چې اسلام دی او باطل ختم شو چې کفر دی حق راغی چې توحید دی او باطل ختم شو چه شیطان ده که بڑی ارخوا پایی کا چې اعلانو که چالو که رانو شی چه بس لانو او تا ده کار ختم شو نا انبیاء چې کله او تی دینو بی کامیابی راغلی مسال اسلام گورا ابراہیم علیہ السلام بوراکو ان الباطل اکان زہوقا بیشک باطل چدے دیمام شد پارا ختم شوی او کم زور شوی زہوق اگر دیکھنا چی سوری توبہ کی بیا بیا ذکر شو و تزہ قان خسوم اوم کافیرون صحبتی اوزینو او باطلنا صحبتی دی کانا زبو قام اولی حضرت شیخت چاویلیو چی تویچی باطلنا او دا اگی خواگا سی زور دی پلانی زی که جلسه و شو پلانی زی که تقریر شو پلانی ناگوی دا دا پاکی اگا زهر لکی گی وی زکا سا اوزی دی اوشینا او بیا هم کله لا سخ په خوځې دا وي په کې زهر او کنه زه ووګه دا ایت نبی له سلام کله بیا کله چې مقام عزمه فتح جو پاتم کله باندې اوراږي بیت الله اورې لرکو او نن نوټ نوې چې جال حق وزه قلب باطل غبطان متانت نماز کل راوي است کنه نو اول کې زکوې له چې د خلخ خپل د پښې او په هغه وخت کې زکووي چې خبر اړتیا شو کنه یالله څنګه ویلو نه اسو وننزل من القرآن ما هو شفاء للمؤمنین ته حق معنی وکړه چې حق قران دی چې قران راشي نو دا علاج دې مرزو ختم شي کنه مونک نازلو ده قراننا اایااتنا چاوي کی شفا ده د مرضو نو د سینو او رحمت ته پر د مؤمنانو مینه القران کی من بیاني ديخه د معنا لکه مونږ نازلو ده ټول قران ده شفا او رحمت ته پر د مؤمنانو دنه په دي کی س اایاات نو دي نوغه شفا ده پر نه ټول قران شفا ده <تصفيق> هر قسم مرض له پاره کاغه د زړه ده باطنی وي او ظاهري وي دې کې شک نشته ده وګورار کاله خدای الله په اراده کې کنا چلاته په اراده او کناږي شفا حاصل شي نو نيو په لب قرآن کې شفا ده هدايت ته او رحمت ته او بل پله ولازيد الظالمین الا خسارن او نزيتی ظالمانو تا, تا او مگر تاوان او نقصان د્વાړه پکې شته یا د مؤمنانو د پاره شفاء او رحمت ته هر چا د پاره نه د نور غوپی ګمرا شو ځالیمان څوک دي کغه مخالفت کوي ځالیمان دي مقابله کوي کنه کغه د قران کی تحریف کوي تخپل نظريه نه ثابتې ده کفر نه ځالیمان دي او کار غادي چې هغه یو بیان اینه او کار کوي انم دا غي د پار خساره شو کار غادي چې ری دنیا اخلي او اشتراقه کوي ناغيم خساره کړه الا خساره وزانمنا علی الانسان يعرض وانا اع بجانبی کليچ مونږه انعام کو په دې انسان باندې دې مخوالي او بیرته شي په کل اړه خساره بیر دې وَيَذَرُ الْمَسَاوِئَ وَالشَّرَّ كَانَ يَئُوسًا کله چور ست د تاسو مصیبت او ما را نه د بدبخت انسان حال بیان وکا چې الله ولا دعوت ورکي نمنه اج سخته به راشیم بیا نه امید شي دل له نعمتونو عمل که پخپل طبیعت بانده پخپل طریقه بانده علی شاکلته علی طبیعته طریقته حضرت مجاہد وی دغسی علی عادتی دغسی علی عادتی دغسی علی عادتی ناولی کن طبیعت عالم بی هو اهدا سبیلا رب ستاسو خپوی پاگا با چا بانده شیا غدیر په حقاو په سایلار باندې دې په دین کې شاکله طبیعت ته وي بیا خو زجر دې په دې کې طبیعت خو په قران بدلي کنا او بازو خلق بدل با نکوه هریا په لور زور ادا تا او زور طبیعت ته نو مشرانو طریقې داوی د مفاقې دې اباز زمانہ کی ابوبکر تمنثوق کی رضی اللہ عنہ چلاویز پخپل رضا باندے عمل کو اوتا سو پخپل رضا مقدر تاسو گناہ کرے از تہ معافی کوم استاسو شاکیلہ صدا گناہ کول عصیان ازما شاکیلہ دار چیزا تہ معافی کوم اغه راستاو خپوي په حاله چاچډير په حداه ته خپل دين کي ویسالونك عن او تبوس کي استانه په حق د روح کي دامت مطلب د چكله مسله بيانيږي نو ديو بيزاء تفوسو نکولو راغليم د دې د پارونه بيلي سلام تا چې اوسو قبر تفوسو نت نکو کله پیغمبرینو نو مونږ ته ولګي کنه ها ک جواب د بازو کو د بازونا نبی او پیغمبري او ک دو ټوله اونکو نوم بنئ ک دو ټوله اوکو نوم بنئ نا یو روح او بل اصحاب کهف او بل ذوالقرنین د دې تاسو سره نو روح جواب کو نشته کنه اجا ته نه معلومه او دا نور جواب یاره سورہ کهف کې د دې پرکوچ په ضباندې تا مسله کړه وړشیو مسلې په پاتہ سوقو نشي دا به د مطلب او دمه دا چسل کې درې مې صدا چا وی کې مطلب اخراج الرسل لے کنا. پا دی چې امبیا استليو کنا په چا په دې طریقې استل چې زور چلو د باور یې کوم دا وا مذاکاري کنه خو د زور نه کاره د لوړ نه کاره دا عالمانو مذاکري چې ویرا شي چې غلې کو او چې جوابو نکینو بس بیا هغو نشي ساره ده کنه چې سره پولیسي جوابو نکینه بیا تښتیدا غوځينا ندی په دې طریقه باندې پیغمبر استو نو مولانو ځان له طریقې غریب اعتراضونه شروع کی شروع کی چغله کی عملامت کی نو وسی په روان ورځه غالطريقه د ذیخه تپوستیستان په حق د روح کې روح سچې دې قل الروح من امر ربي او اياتان چې روح خدا سې یو شې دې چې امر د رب زماده بل سو پنه کویږي وما اوتیتم من العلم الا قليلا نظر کړي شې تاسو تعالیم په حق د روح کې مګر لږ دور اخوارسو کویږي چې روح داسې یو شې چې په بندګی هڅونځې وي خبره اترې ليزل قتل او ليزل ارص بقې او چوزي نبيایس نشي کولی دور اخوارسو کویږي قلیلہ هو یا تا چې کتابوس او شی چې دا روح تو کم زین راغلی دے زئی کم دے نو قرانوی چې من ابر ربی دا الهی شه دے د چا په اختیار کې نه دی الهی شه دے نو تا قوم یو علم راغ بلدار چې د روح مطلبونه قران کې سور راغلی روح کو معنا د وحی سره راځي مجازا نولی روح باندې ژوندون حاصلي او وحی هم سبب د ژوند دی سور نحل کی تیرشو ینا ذر الملیکت بیر روحی قرآن واحی تاوی روح جبریل تاو میلشوی دی تفار روحنا جبریل نو کدغا تا پوست کئی نو بیا قلی روح من عمر ربی دا طول دا طرف ندی وحیم دا اللہ طرف نرازی جبریل دا اللہ طرف نرازی نو که دا ما بیا روح باندې خو ایلم راغی کنه ها جبرئیل ایو معنا شو وا وحی بل معنا شو او ما اوتی من العلم الا قلیل نو پورا علم الله ت دې چې زه روح مطلب څه دې پسمره سيزونه اطلاق کیږي او دې څه نه جوړ دې ولئن شئنا لنذهبنا بالذی اوحینا الیکا زجر دې چدي پتاه اعتراضو نکاي الله يو کچري زما کو خشينه زبستانه ز قران واپس واخلم ډېر له نعمت ته وبس لا تجد لکبي علينا وكيلا بیا و ته نن مو دی پدی باندې بدی قران د پاره پمون پا باندې څوک ذمہ وار چې بیا د تدرکی داستا اختیار کې خوندي الا رحمتا من ربک مگر دا صرف رحمت دې د رښتانه خلق باندې شنازل یم ان کا فضل وکنا عليك کبیره به شک فضل د الله په تاب باندې ډیر لوی دې چې هغه قران دې دین لوی فضل بل نشتا دا فضل دی دا اللہ پتا بانده. او سمرہ فضل دی لوی قلین اجتماعات الانس والجننو او کرا جمشي بالفرض دا طول انساناناو طول پیریان ملوجوندی علائی اتو بمثلی آزل قرآنی دا دی دفارا چراوڑی مثل دا دی قرآن دا قرآن کو نشی راوڑی ہے چی مثل قدری که نا چه مثلی نشی روڑینو قرآن بسنگا جوڑ کی نایاتو نبی مثلی راتل راتلنشی کولی پا مثل دا قرآن سرام ولو کان بعضهم لباز زوہیرام اگر کشي بعضی دا بعضو دا پارا امدادی ولقد سر ربنا لنناس بیاز من کل مسل یقیناً منگ بیان کرل پا دا خلقو دا په پا دے قرآن کیر قسم دلیل هر قسم مثال فاب اکثر الناس إلا كفوران نه قرآن غواړي نه اسلام غواړي نه توحید غواړي هیڅ نه غواړي إلا كفوران کفر غواړي په دې په سداسي پمنډه دي چې ملکونو په څو غړ دي دغه تانونه په دې پسې ا قرآن حغه تهیجت نشتا نغوالی کنه ابا معنا سو نغښتل دغه رستې لاره عزیز استثناء هغه نه پیغوالی نه معنا داشوا نغوالی دا اکثر خلک په دنیا کې مګر کفر د اوس مطلب بیانې او زجر د پیراز د قران سره تلارو ولزاتو یما کتاب نازل کړی د سیاظیم شان به مثالا به نظیرا او دیپو کتابونه شو نو شوړو کړو اوی اعتراضونه تا وقالو ایدی لن نو مین ادک مونږه شریعه کنکه واستاب خبره باندې حتا تفجر لنا من الارض یمبوان ترغه پوري چتروان کی زمونږه پارا د زموږه نه چینه وبنه یې کنه پارا بو نغيوز منغو بوتا جد ته كدا كاركولشنو يوا او تكون لك جنة من نخيل وعنبن ياد ويستاد پاري وباغ دكجرو او دانگرو داد عربو دير خاخو فتفجر الانار خلالا تفجيرا خدا چه او بایئی روان که پاگئی که نهرونا پا میند میند که پورا پا روانو لسرا چه بیا چری وچی او تس قطع سما که ما زام تالینا کسفن یا دا کارو که کا چه راغورده پا مونگ بانده اسمان سنگه چه تا دعوه چه برا غرزی قیامت که که که نا توی دا قیامت پری دا و سی راغورده پا مونگ بانده کسفن او تاتیب اللہ الملائکت قبیلا یا داکارو کاجراؤل اللہ تعالی و ملائک مونگ لمخامخو بیا باستا خبرو مونږ کا چیغی مونگ تصفار شکی کنن او یکون لکبیت من زخرو پین یا داکارو کاجستا دا پارد کوری و دا سونین دا د دا خطو نا دا سونین کور من زخرو بن. او تر قاف السمايه ادا كاروك چوخه کا يا اسمان تا دروځ رڼا چمون دي او وینو ولن نؤمن لروقي كا حتا تنزل علينا كتاب نقراو همون يقين نکو په معنا ستا باغې خطوبان دي چې ته یې زموږه معراج ته تلې ما ده شپې هم په دا معنا او دویم لرقی ای کام قرآن کتاب چوئی ویلی رقوی پورا کتاب تا رق منشورن او رقی داغی تصغیر دیوئی ویدی تا کتاب چوئی چا پدی مونگی یقین نکو حتی تنازل آلینا چا تنازل کی پا مونگا غٹ کتابو کتابا نقرأو چا مونگی اور او ادویم منو ، اشيخ المشایخ حسین الرحمة علی اللہ علیه compelling ایز اب بلغت الحیران افسیر دعو ایز اب اچھا stance ، خلق나�oup ride او ایک خلقات دار ایپ اور این Seattle روقی اصل کې د روقیاتون دی او روقیات دم تویزام کنه تاسو ګورې دنیا کې نظامونو دا واړو واړو کتابونه نه دي هغه داغه د پرغټ کتاب نه 2000 ورسلو نه چاپ کړي واړو واړو دا د دې شي دم دې در دې شي دم دې دي کې دا دوا دي کې دا دوا د دمونو کتابو توې کنه ریری وی چې دا ته د مونږ کتاب دا کتابچا هغه سره تشبیه ورکړه څنګه چې هغه خلق تصفق ښکاری کنه نذید قران ته دا سپکو قاتفه ته د مونږ کتاب دراولې ان پدې یقین نکو چې نازل کې پمونګ باندي کتاب غټ نه قرأه چې مونږه پخپلول ولولو د ټولو جواب ښپک خبرې وکړي چیم با لستا خبرو منو چیچی نیروانی که باغ استاد پارا اسمان را پری باسی اللہ تعالی و ملیک راشی او کور دستاد سونی او یا چیتا مونگ تغٹ کتاب بل نازل تی پلو تاو آئے پا جواب که یو سبحان ربی زمارب دیر پاک زادت تی دا ٹول دا غکارو ندی او زمارکار ندی مانه خدای جوړه و سبحان ربي توبه دا خدای له شریک کتلې چې ته چاته وایې چې مال ذاو که مال ذاو که تا چینه او دا باغونه دا, دا, دا, دا خلقو کار دي ال كنت الا بشر الرسولا نیم ز مګر بنده ها پرخ دا دې چې ذرا لې گله شوین طرف نام بس دا مختصر داږي جوابو چې بندې ما دې دورو ته چې بندې ما له نیمه دا کوم خبرې کوي تاسو وماما انا ناس یؤمنو یزاهو مل هو دا ندی مانا کله خلق لرا ایمان راوړو نه کله چې راورسې دي ت بیا وی ایمان نه راوډینو ها الله وی چې قرآن چاته راورسې چې دا بیا ایمان ولې نه راوړ دا هډیر نه شنه خبره ده ها دی خبرو الا ان قالو مگر وې اباس اللہ <سؤال> بشری الرسولان وی مونږ دې خبره اړیان کړیو چې بنداوم پیغمبري خنوې دې خبره اړیان کړي او دې نه اړیان کړي چې بوتم خدای مون خدای اړیان کړیو ښا چې بوتانو ته خدایان و هي مړو ته خدایان و هي خبرونو ته خدایان و هي مون دې اړیان کړیو او تا دیر یان کلی چه بنده هم پیغمبری سوی دا خبره ده اټول بندیان نو اب آس اللہ و بشر الرسول بولی چه اللہ را لیگو نو بنده بے رسول را لیگو دی خبری دیر خلق دا حق نمانی که خواه او سو منی دی اطول پا باتی لی خواه پا کس ماگیز هم کپر عشر کی مبتلا دی دا دی نظری پوجبان دی چه پیغمبر تا و بشر نوه نور بوته وه وته وایا حتا سره دلیلي امو بې دلیل خبره نشو کوله قران ما نه کړیو چې ولا تقفو بې دلیل خبره پرځمزه تاسو تا معلوماتي به امو تخو نشته پیغمبران داسې نور دی لکه کی چي اده مونږ دته سم خبره کو چې ذات یې بشر دی او علم او هدایت یې نور دی سم خبره نه القران په دې غوا دي قران بقر او ګوره سورې ابراهيم او لو ګوره سورې تغابن ګوره چاله دي قران ته نور ویلې وي ونور الذي انزلنا مدا سم خبره ته په سم خبره نه پوي ګنو نو الله یاده خلق دي خبره ګمراه کړي ها اوسم ګمراه دي كله كان في الارض ملائکۃن وای واتان کچړې وې په دې زموږه کې ملائکه نو چا وې چې شت دې کنه دیرشې انسانانو سره ګرځي نه يم شونه چې ګرځې دې په زموږه قامت مې نې نه چې اوسې دې او بیا اسمان تنطلې د کومغه چینوزو چې دغه سوی کنه ننزلنا علیه من السما ملکر رسولا الله یې ما بنازل کړو پاغي باندي د اسمان نه ملک پیغمبر او ارېبم ملایکو پیغمبر وو مرتم له کراتو بنديان تو څنګه ملایکرا شي دمره الټه خبره کوي د نه د اعتراضو مطلب دا او چې مونږه تان نه نه منو نه لاوي اچری نه منې قل کفا بالله شهیدا بيني وبينكم هو یوتا چله کافی دی کنه هغه غواذ زمو استاد زو پمیند کې زمو پر رسالت باندې ان هو قانبه باذی خبیرم بصیرم بیشک الله په کلو بنديانو خبردار دي او خليدون کې دې هر یو وخت جزا جزاء وسزا ور کوي او من یاد الله فهو المعتض اڅک چاله له توفيق ور کوي هغه به هدايت مومي ښا ده الله به توفيق سره او هغه څوک چې له گمراهي نه به مومي دا غځه پار اولياءان بغیر د الله اگر کد آغا پداغی باند املاح مضبوط داها چولیاشتا نازولیشتا اللہوی نشتا او بینمو می بیاگو رکھا کلا ونحشرهم یوم القیامت علی وجوه هم اللہ ایزا برا پاسم دیل را جوندی بکم پرد قیامتا ومخونو باند برا روانی ومخونو علی وجوه هم عمیم و بکو و چاغان بومي کانوبومي اپ موخونو برا روان دا دغه غران خبره ځکه حضرت عائشه ته پوس کړه وکړه نبیلی اسلام ته چې موخونو بسنګ را روان نبیلی اسلام ورته وی چې اغه ذات ان الذي امشىهم على الارجل چې نن یې په دنیا کې پخپور وان کړی دي نو قادرون على ايم شييهم بالوجوه لاغه قدرتشته کنه خو دا نشنا کارونه کیه هغه په مخونو روان کي اچنه به سترګي نه به غویس بو روان وي کنه ماوا ام جانم چرتو رازي جهنم تا زيد دي جهنم دي كلما خبت زيد نام سيره هر كلا چاغي لمبي لگی را کتشی چه خلقوی چه ور مرشو مر کی گی نا او لن بی بیرگی کله کل برا کیه کل با کتا کیه که نا بلول ذالک جزاؤم بین کفرو بی آیاتنا داردی سزادان ولی سجرم اکردو چې کفر اکردو پایتونو باندی تو توحید نینکار یوان وقالوا ويلو اذا كننا ازاما ورقاتن كلجنا ادكي شو خور شو ايننا لمبعوسون خلقا جديدا نو ايام بياجو ان ذکر شو په نوې بدن کې او به خان دل تاسو ا ولم يرون دلته جواب بل دی دي الته يلزمي جوابو چې کته ګټه شي کده وس پنا شي فلابه جوان دي کوي او دلته تحقیقی جواب دی چلاته کار څه دي او په کوم په يكون سرکار کي اي نګوري دي چې بشک الله غذات چې اسمان نه پیدا کړی زمکا قدرت والده الای يخلقا مصلم چې پیدا کی دي خپلن کنه مثل بپاې دا مثل نا مثل قلب مان د عين سر راځه دا پیدا کی دي بل سوک او مقرركړې دي د پاره یو نیټه چې باغي کې شک نشтам فابذ ظالمونا نو غواړی ظالمان خلق چې ایمان راوړي قیامت ومني قران ومني الا كفورا صرف کفر غاری دنیا کې نندې دنیا ته وګورکنه سمې منډي ورپسې وي په کفر په سخه او سمې چیغي ورپسې وي په دې کفر په سې چې کله ونازي او سم خوشاله دی وته په د دنیا ولا کفر کله راځي پهلانو تم تملیکون خزائن رحمت ربي تاسو جرده او تسلی د پیغمبر ته ها چې دی غطا ته پیغمبر نه وي چر اعتراضونه دربان دی کوي او مازه له پیغمبري در کړي ده سو کې د ناغستې شي نه ایسو کې نشي واستې ها که د دې اختیار وي سنس اختیاری وی کنا نو بیا بیستان آغستی وی کنا خوا او ایو تا تاسو مالکان شوئی د خزانو د رحمت طرف رب زمان لورا غلی بیل فرض خوا خلا خزانی چار نور که تاسو فرض کتاسو مالکان شوئی د خزانو دا رحمت طرف رب زمان ایز اللہم سکتم خشیط الانفاق نو تاسو خبو تجرن دیوالی وی بندی کلی بام ځې یاري د ختمې دونه خشيه ته چې ختمې وي شي ختمه الله خزانه ختميږي ولیکن د انسان دا ډېر کمزور طبيعت یې ا دی ښا چې د پېش شي باندې اتبار نې تمره بخله بګه ښا نو کبي ا د نو بوت خزانه وسروي کنه ځو هي خزانه وسروي دا خو به چاله ورګلینوا جران و دی و توالوي بیا چې دې شو فخا ناغاو پیغمبرانو خواه چنگلویان ونگلیان و پیغمبرانو بنگخوا پیغمبرانو بیا زکر دغا خلق ددی خوخ دیکن نخواه او پین شیٹ والا جرسوٹ دو بیا پیغمبرانو خواه خشیت الانفاق وکان الانسان قطورا او دا انسان دیر بخل اخیری سالورم باو چې پیغمبران پروتو کې کړې دي نه الکشي وي پیراونيان وګوره یقینا موږ ور کړې مو صالح سلام تا نه معجزي ښکاران هغه 15 و عرات کې ذکر شوی چې طوفان و الجراذه والقمله والضفادع والدما پنځه وي ايوب pkgم سواه ايوب گلاسو تک پنځه او بل پکې ته فرعونیان نو مال غټي لوټې شو چې هغه آراف کې ویلو او دغه سید موسی علی السلام روب چې فرعون به بیانې شټینګې ده دا هغه معجزيه ده چې د فرعون د په اړه الله ور کړی ناغدا دي هغه نور بیا د فرعون نرستې من او سلوا د غټي نچینه د کې دور اسلارې اخو بنی اسرائیل دو پاروی ادھو فرعون دو پاریادی فسعل بنی اسرائیل اتبوسکا دو بنی اسرائیل ناکل چراغ دیتا موسیٰ علیہ السلام نعوید تا فرعون انی لازنو کیا موسیٰ مسحورا زخو یقین کم پتاوان دے اے موسیٰ علیہ چې چڑیر سخ جادو گری مسحور مبالغہ په پساہر کی قال اوي مصالح السلام لقد علمتم كم بختا خو پوئيږي مانزلها الا رب السماوات والارض بصائر ندي نازل کړي دا معجزي مگر رب د اسمان نو د زمکو دا خداسي معجزي دي چې د خلق سترګې پرانا کويږي چې بندا خبر شي او پوه شي او زه یقین کوم پتا باندې افراونا مسبورن چهلا کیږي یا لعنتيم بس څنګه غوي لو ناقص جواب درکنه زکہ اخري وخت ده کنه فا اراده اراده او فرعون ايستفيذوم من الارضين چويز غلي د زما کنه ويري د مصر نه غرقنا غرق فرعون ومعه جميعا اوغه سو کې د سره وټول ګور دلته کې دا اشکال دي نه چې فرعون سوي نو هغه سې وښو هغه موسی علی السلام استدمه سر ناوات نه وته دا خبره هو کامیاب شو نه فرعون چې کوم استلوي نو انش تاغه د بیزته استلوي چې دا ورپسی ما او موسی علی السلام چې وته د بنی اسرائیل هغه په عزت سره وته غیله الله دولس لارې جوړ کړو په دریاب کې داګه استلخو ندی اغیر ادو کړي بویزه ته به او باسمه نو غرق کومغه فرعون او هغه څوک چې د سره ټول غوند او وي مونږ پس د غرقې دوه فرعون نابنی اسرائیل ته چې اوسه په دې ځمکه ټوله ځمکه ستاسو شوخه بلچو پګینو کنه بنی اسرائیلونو په شام فلسطین بیا په کې مصروم راغې سليمان عليه السلام په وخت کې په دې ځمکه تاسو اوسېږه پیدا جا وعدل آخرتی کلچراشی وعدد قیامت جئنا بکم لفیفا نو بیعب تاثراء و لما او بیعب ار قسم خلق پکیئے گنڈو چیز قبرون را پاسم کنا نو ار قسم با پکیخا کافران بای مسلمانان بای فاسقان و فاجران بایی چیز ملکو گن بلادی ناٹول با پکی زکر لفیفا اوی چدا را جامکل پاتې دی ښا هغه خلا چې انځلی دي لیکنه ښا چې ټوله دنیا غځې کې راځم شي سمره دوی محشر وایځه وبالحق انزلناه او یو خاص حکمت سلام نازل کړو دا قران دنیا ته وبالحق نزل او پاره حکمت سرا دنیا کې پاتش او خور شون حکمت سو يُظْهِرُهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ چې اسلام په ټولو دینونو غالیب کی انور دینونو مغلوب کی نه غسه يو شو کنه ها داغه الله مطلب هغه په حاصل شفا بل نقذفو بالحق على الباطل فيدمغه الله حق راوځي د باطل لپاسا د باطل ملامات کی کنه رېډ کی هډي د بیا پاسې دي شي فذ هو زاحق ختم شي پس <سنگا> ان الله نزل كرنا اسكار پوشا اځین مانان د سورت حجر ان نحن نزلنا الذکر ان له لحافظون په یو حافظ حفاظت سره موږ نازل کړو دا قران د اسمان نشی جبريل می راوستو دا سوکا واستې شي تمرا معزز ملائکه او پیو خاص حفاظت سره پا دنیا کی پاتشو نبا گی چا تحریفو کو نبا گی چا عرد و بدلو کو سنگ چا اللہ حفاظت کو نو آقا سپا او منگنے لے خوشخبری ورکو ان کے و یرون کے و او دا قرآن منگا بیل بیل کو جدہ جدہ کو سنگا ہرا مسلح پا کی جدہ چته کومه مسله غارینو اگر اواړو پاری بغو تا کی دي چې دا توحید ده دا رسالت ته دا قیامت ته دا قران صداقت ته دا تخویف ده دا بشارت ته هر خبره جدا جدا او ده په کتاب لتا کرا او عل یا ده چې پدیرش کال کوم نازل کو لګ لگ لګ تزيد پاره چې ویل ولې په خلق باندې اعلی مخصن قدم دممن دم ولې چې خلک به سوچ او فکر وکړي او تلوار نه خوېس نه جوړيږي هغه سوچ او فکر کول شي نه نه چې درشتانه راجامه کې او ختم شریف ده نو هغه څوک پوښو چې انجلمه خامدې جوړو نه مفسرین وایي چې اعلی تسبوتن وتوقوفن مکسن معنا فاران فاو سالا لیفهموه بالتاملین چې ځان پوږي په فکر او سوچ سره به تعامل او تفکرې او تفقهو به استخراج ما فيه من الحکم او هغه رازونو حکمتونو باندې ځان پوږي چې هغه په دې قران کې قراتو دي ښا نو هغه خلق په خبر شکه نه ښا چې چا په دمه د مولوستو ځانه په پوکو او نو هغه ته به حاصل شوہ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلا مُنَزَّلَ كَذې دی قران درا لګ لګ او منجمن مفرقن روح المعنوي جدا جدا بيل بيل خلق قل آمِنُوا بِاَوْلَاتِ تُؤْمِنُوا وَيَا ذِي الْخَلْقَتَ تا چې تاسو خوخه د اختیار به درکړی په ایمان راولې په دې قران او کڼ راولې زبردستي فنښتہ ځکه الله تعالی ایمان قبولی د د رضایه رضا د زور کار نه کوله پیمان را وړی په بانند او که نه ان ل او تلایل ممن قبلی ب ش کسان چور ک شوي د هغې تله مخکې د قرآ نه علیمان د هلی کتابو هغې پیمان را وړی او دا ایمان چې څنګه د قرآان سره لایقکو ایذ یتلا علیم کلچ لستلی شپ دی باند یخرون للعزقان سجدا نو پریوزی د یری د خداینا فزونو باندی الله تعالی یزکو ان کی چ د یری نا په سجدا پریوزی کنا نارب وی خر للزقان دا دغی محاورہ ده بیا الله تعالی پریوذ پر سجدا شو دا د یری انتہائی کنا وَيَقُولُوْنَا وَأَيْ فَاقِي سِجْدَكِ سُبْحَانَ رَبِّنَا فَاقِ دِ رَبْزَ مُنْغَا ان كان وعد ربنا لمفعولا يقناً جو عدد ربز مُنگ ده قیامت خامخا كيدون كدام وله مُنگا چه ده زموك ترانیز دیشو ندا زمونگا يقن ده چه قیامتشتا موتشتا يوزل بده لرازوها وَيَخِرُّوْنَا بیا پریوزی پا دوی مسجده دوی کنن خواه نو بیا پریوزی پا زنو بانده او جراکی اللہ تا او زیاد که دا قرآن دی تا یرا پا زلو کی دا قرآن حق دا خواه چه تی واوری مستادل که با یرا راشی خوف پرایشی او چه سجده آیات راشی نظر با اللہ تا بسجده پریوزی دا دا قرآن حق داده کنن قول ادعو اللہ و الرحمن او آیا چراو بلے اللہ لرا پہر صفت او پہر اسم کاغا پہ لفظ دا اللہ صریح چی اللہ و کپر رحمان صریح چی رحمان ایم ما تدعو پہر نم صریح چراوارے فلہو الاسما والحسنا دے اللہ لردی نمو نا دا فدعو ہو بیہاور سردکان چی کی ترشیو جله تاواز کوي نو په دې نمونه په سپیتونو او تاوکاي چي الله يا رحمان يا رحيم يا حي يا قيوم دا د دعا ادا بتخه وګوره دعا او په دې ځنه کې اخویا ته دا دا چاره کی ویلو چی ولا تاتدو ولا تجهر په خپل دعا سره ولا خاف به او مپ په ډیر چې پوالې کوه چې به خپله خواورري نه و تغی به نظال کا سله او پلهټ او په دی نمونځ کوه په ټولو منظو کې جهر م کوه دا معه وله ته جرې سلات کا ټولو ولا خاف به او نو خفا که و پٹولو که نو کې که جهر ده لگه سارا او خوتن او بازو کې خفا ده مازیگر و ماز پخیم نو تقسیم پا دیلی حاصل سره ده یا ده سولات نمراد سولات ده پیغمبر ده نو اگه با هم پتیزه نو ایکنه چن اللہ و ملائکتهوی صلونا اللہ دا چاوید شیخ الاسلام نے تیموی دعیدات دی زګداخ مونږ نه دی ورېدل چې یا پیغمبر یا صحابه کرامو یا تابعینو دغه خلکو تقریر توذری دی او دا یا ته ویل او بیا حاضر مجلس طویلی چې زور سره پڑھو ولا تجہر بسلاتک ولا تحابت بلته په میاند د دروازو کې یولار او قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا او ذاتي ای آیات نوای په قران کې چې هغه د توحید وی په مانزه کې سمره چې مانزه کې توحید هي اتنه دمره فضیلت زیاتی او آیه چې حمدنا او سناګان ذیل الله ذات لرا چې نه دی نه وی لزان ولدو نه ځولې او نشته را سره سوک حصادار په باد کې ولم یکل اولی من الذل نشته الا لرسوک مددګار وستړیوال کې زګه په الله باندې سره وال نه یو تا مان نه تین من زلی مرات نا غمرها قومونه دي يهود نه سواره غي سويلو ان احنا ابناء الله واحد باه موندا له محبوبان موندا له دوستان يو نلوي زو ګنده خلک لره دوست نه نسم بیلمازه زما دوست به پاک ساح کی شرک نہ د کفر او د بدعت نہ ناغه به اللهوی زما دوست کی نو زدا د گندون نہ خلق ولم یکل اولی من الذلی نشتی الا لرا دوستو د زی ذلیل خلقون وکبره تکبیرا عبادت مطلب سو دلالوی هر عبادت کې حکمت تعالی لوی دا لوی ښکارکا دا الله پر لوی هغه په معنی کیدا حدیث کراغلی کی ودا چې د قرې شنو او څوک بالغ شو نبی اسلام بوته دا یاد هو چې وقل الحمد لله الذي لم يتاول زکه چې اخیزه صحیح شنو بیا کومه معنی که کنه اول بیا واخیزه خو وا چې الله سربشریک نه الله لو ځامن او لون نه او ذا الله د پرېس نزا ولي نشته دی ولي او زو نیت کړ الله اکبر وکبرو تکبيرا عمل ال قبلې چې اقیده صحیح کړه واخرو دا